як усі нормальні люди рано чи пізно одружуватися і виховувати дитину, викликає спротив і признатися доволі часто бентежить. Одна думка, що навіть своєю дитиною, малесенькою, монадою в океані життя треба буде продовжувати це нікчемне людство, яке через обробку себе масовими хворобами, геноцидами, природними катастрофами, концтаборами, Зброєю масового знищення ніяк врешті-решт не вимре, породжує паніку. В ході не однієї пиятики я намагався Юрі пояснити весь жах від необхідності дитонародження в нинішніх умовах, але його простодушне батьківське обличчя навряд чи готове сприйняти мої слова, тому довелося лише знову розливати горілку і пити. Одного разу, добряче захмелівши на юриній кухні, я втовкмачував у його лобасту голову. Старий. Річ тут не в любові чи нелюбові до дітей, яких я, в принципі, люблю, бо вони виглядають кумедно, скажімо, як цуценята чи м'які іграшки, а в втім, що так і ніхто не взяв на себе відповідальність за надмірність людей у житті за надмірну експлуатацію природних ресурсів, так би мовити, надр землі, які виснажувалися і виснажуються протягом багатьох тисячоліть. Старий, ти, подивися на ці речі масштабно, а не з позиції своїх інтимних бляхавіршиків. Чим більша густота населення, тим більше конфліктів, а це непоганий привід, щоб скрутити сусідові голову, а привід – Завжди знайдеться. Політичний, конфесійний, етнічний чи побутовий. Ну, хіба це не ясно, Юра морщився, стомлений від моїх доказів, і нарікав, що закінчилася горілка, треба йти за другою пляшкою. Ми вийшли на вечірню вулицю і так само сперечаючись мандрували до першого кращого гастроному. Я продовжував задовбувати Юру. Старий. Треба перепочити і, напевно, мить зупинитися в своїх бажаннях, або ж, якщо неможливо від них відмовитися, визначити такий собі регламент для них. Ти зрозумієш, що захикані татусі й матусі, які створюють нове життя, потім бідкаються зі стурбованими виразами обличчя, наче вони зробили щось глобальне, без чого людство не може обійтися. Так вони вимагають житло, матеріальну допомогу і клянуть у своїй неможливості виховувати та ростити дитину в належних умовах усіх, кого завгодно, тільки не себе. Юра позіхаючи обзивав мене придурком, але я не відступав. Ні, ні, діти – це безвідповідальна розкіш у наш складний вік. Політики бідкаються, що в Україні тривала демографічна криза, нема приросту населення. Вони хочуть, щоб люди плодилися як таргани. Тоді скажи мені, де для них узяти Лебенсраум, життєвий простір? Куди їх переселяти, на Марс чи Юпітер? Ви ж поети, алкаші і бовдери про такі речі ніколи не задумуєтесь. Вам головне – на шаріка бухнути, віршиків пописати, але цивілізація – це трохи складніше. «Ти можеш замовкнути?» – гаркнув Юра. «Куди їх йопсель-мопсель переселяти? Ти про це не думав?» «Тобі треба до психіатра. Нам усім треба до психіатра. І психіатру треба до психіатра. Це нічого не змінює». За другою пляшкою наше варнякання переростає у пісню, а потім захмалілий Юра бере телефон і до опівночі набридає всім знайомим своїми балачками. У нього химерна звичка – брати записник і обдзвонювати всіх п'яним навіть тоді, коли місто спить. Я дивлюся на нього і усміхаюся. «Мудак!» – ще каже – Треба, як усі нормальні люди. Він такий симпатичний, коли вип'є. В ньому одразу зникає снобіська серйозність, розсудливість. Натомість в очах з'являється трішки божевільний блиск у такій миті,